Dalam solat kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa, Nabi Ibrahim? Kenapa tidak? Kama solai ta'ala Daud Kama solai ta'ala Isa Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Syariah Jawaban pertama Karena Ibrahim itu titik temu tiga syariah Kristen percaya pada Ibrahim, Yahudi percaya kepada Ibrahim, Islam percaya kepada Ibrahim. Maka titik temu ketiga agama ini bertemu pada Ibrahim. Kama sallallahu taala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu jawaban pertama. Yang kedua, Ibrahim orang yang lulus dengan berbagai macam ujian. Kalau Isa dia tak punya istri. Tak ada. Kalau Musa istrinya ada tapi dia tak sampai ujian anak. Ibrahim diuji tak punya anak, diuji anak mau dipotong, diuji istri Sarah dengan Hajar lulus semua. Maka ibadah haji Ibrahim tawaf Ibrahim sa'i istrinya Ibrahim menyembelih kurban Ismail. Maka ajaran Abu Syariah, Bapak Syariat, Ibrahim. Ibrahim adalah orang yang lulus ujian. Ibrahim adalah titik temu ajaran. Maka yang disebut Kamal Salai Taala Ibrahim waala Ali keluarga Ibrahim. Ibrahim, Ismail, Ishak, Sarah, Hajar, orang-orang yang lulus ujian Allah. Maka ketika kita sebut Ali Ibrahim, kita mau juga keluarga kita seperti lulusnya keluarga Ibrahim. Tapi jangan karena saya sebut Ibrahim lalu bapak pulang dari sini sudah ada Hajar mari kita cari Sarah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bagaimana lulusnya mereka menghadapi goncangan hidup. Itulah yang diambil. Fa ambil iktibar pelajaran.